Bai, behar dugu. Hori beden, behar dugu guretzat txiki. Benen, fe, hola, Galduz beti iten txioa egiten gaiten da, benen, bon, ez hori Galdu behar, behar dugu gehiago dugu ze. Placer hartu behar dugu igande gozize, irabaz edo Galduz ere, la hape eta egin eta are, berreza dut gebatarra eta nostiraletan, eta jaka, igande gozize. Eldu den igandean? Lavorera biangira. taldea. kotaldea? Lavor, azkara azkarra, jazur txapeluntzirena, Eta hori egin dituzte iru matz, eta iruak galu dituzte aiekere. Zaten ustuzuko aien etxen, be, gure behar dira, gure siatzeko. Eta gu plasekik inoen gira hat. Bozpastei horren uh, autobusik egin, eta plasek hartu han ere.